פרק כ"ג. ויאמר בלעם אל בלק בנלי שבעה מזבחות והחל לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלק כאשר בלעם, בלק ובלעם פר ואיל במזבח. ויאמר בלעם לבלק התייצב על עולתיך ואליך אולי יקרא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 לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וכוונו לי משם. וייקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחות ויעל פר ואיל במזבח. ויאמר אל בלק התייצב כה על עולתך ואנוכי יקרא כה ויכר אדוני אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר ויבוא אליו והינו ניצב על עולתו ושרי מואב איתו ויאמר לו בלק מה דיבר אדוני ויישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו ציפור לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה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 מה פעל אל? הן עם כלביא יקום, וכארי יתנשא. לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תקוונו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם ויאמר אל בלק, הלא דיברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה.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 Waya al-par va aيل بmmisbeja.